Dialog. Pasu Dialogo. Schau mal, da ist mein Lieblingsgeschäft mit Kleidung. Gehen wir hinein. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Wir sehen uns nur um. Markus, schau mal. Da ist ein toller Pulli für dich. Die gelbe Farbe passt mir nicht gut. Haben Sie vielleicht einen blauen Pullover? Ja. Wie viel kosten Sie? Jeder kostet 25 Euro. Und schau mal, Markus, was für tolle sandalen. Und nur für 22 Euro. Entschuldigung, darf ich das anprobieren? Ja, natürlich. Dort gibt es die Umkleidekabinen. Diese sandalen sind mir zu eng. Gibt es andere Größen? Nein, tut mir leid. Odegraj rolę Moniki. Mów po sygnale. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Die gelbe Farbe passt mir nicht gut. Haben Sie vielleicht einen blauen Pullover? Ja. Jeder kostet 25 Euro. Ja, natürlich. Dort gibt es die Umkleidekabinen. »Nein, tut mir leid.«